має в тебе, Андрію, чим відбути весілля. І у нас теж нема голос. Є, лупає посоловілими очима з підлоба, є м'ясо. М'ясо? Яке м'ясо? Що ж ви зарізали чи закололи? Нема чого різати і нема чого колоти. Може, позичили? Та хто ж тепер позичить? Своє маємо. Зготував на весілля. Сидить за столом, стискаючи і розтискаючи кулаки, наче душить щось і ніяк не задушить. Ще про весілля мови нема, а ти вже м'ясо зготував. Ой, такий на голову, такий повиредився розумом. Яке весілля, яке м'ясо. Опух ноги колодками а надумав женитися. І прийшов до такої, як сам. Не подав з до мудрішої. Ох, і світ настав. А сама так прикро. До нас уприйми хочеш? Чи візьмеш Галю до себе? Тепер живу сам. То тобто чого маю приставати уприйми? Сам. А твій менший брат Семен, а мати? Який брат? Супиться Андрій Синиці. Немає у мене брата. І матері нема. Як то нема? І Галя відривається від печі. А де ж потілися? Господи, ой! Зойка мати сподіваючись почути страхітливу вістку. Немає, не було зводиться за столу та йде собі геть а голову вибрав у плечі немов боїться що зараз його вдарять іззаду мати з дочкою у важкій скорбній тиші їдять варену квасолю з водою. мати сьорбне ложку юшки дочка сьорбне ложку знов мати сьорбне дочка сьорбне як тут заходить до хати господар Павло музика лихий та недобрий. Сідай з нами до столу. Синиця був, не так питає, як сочить Павло Музика, був, що приходив і хреститься на образи. Приходив свататись до Галі. Свататись до Галі і більше нічого? А ви ще живі? І дивиться злякано на жінку та на дочку. Не вірить, що живі. Живі? Тільки саниця вийшов з нашої хати, як тут зразу сільрада та міліція його накрили, забрали. Сільрада та міліція? Алло музика сідає до столу, підпирає голову чорними кулаками і так сидить, як туман і губи йому замуровано. «Тавле, то скажи!» Хазяїн важко дивиться на Марію, наче камінь кладе на неї. Галя посірівши, і не цвірінкне. «А що сказати?» «Забрали!» «А що ж він такого зробив?» «Сватався до Галі!» «Сватався до Галі?» Брата свого Семена Зарубав сокирою І зварив у печі. «Боженьку ж мій!» А матір свою секлету Криниців попив. «Криниця? За що ж матір свою? Боженьку ж ти маєш?» Бо здурів. А сусіди бачили, Здурів. І раптом Галя починає сміятись, белькочучи крізь сміх. Здурів. Андрій синиця здурів. Дуню, дуню, мати до неї. Андрій синиця здурів. сміється Галя веселим сміхом, і така вона радісна, якою давно свою дитину не бачили батько з матір'ю. Схоплюється за столу. Кружляє в танці посеред хати, взявши руки у боки співає «Здорію, Андрій, синиця».